Mexikoko hotel batean. Pasadeen udan, oporretan Mexikora joan nintzen eta han eta erdi eman nuen. Orokorrean oso gustora egon nintzen. Bakarrik gauza bat gertatu zitzaidan nahikoa harraroa. Mexikora haiegatzean, hotelean sartu nintzen eta hoteleko arrera nire logela zeintzen zen esan zidan eta giltz eman zidan. Bueno, gelara joan nintzen eta maletak irekin nituen, arropatera eta gero komunean sartu nintzen. Jo, bapatean zerbitzari bat sartu zen eta nire arropa miatzen hasi zen. Komunetik gatera eta aurri kusi nuen e, zerbitzaria niren maleta iratzen. Dena guztego oiukatu nion eta zerbitzaria ziztu bizian gelatik korrik gatera zen. Bueno, ez neki entzeregin eta harrerara jaitxin nintzen. Han? Arreragileari dena kontatu nion, eta haranon neska galdetu zian ea mozkortutan enguen. Ezin duen sinetxi. Ezetzer antzun nion, eta zerbait egiteko eskatu nion. Baina, harreragileak berriro dena gezurra zela, eta hotel horretan ezin jeskoa zela erantzun zidan. Bueno, ba, orduan, nire logelara itzulin nintzen, eta maletak egin duen joateko. Ba bueno, oberena izan zen, hoteletik ateratzean, atzera behiratu nuela, eta haranon, lengo zerbitzaria ikusi nuen, harreran dirua lapurtzen.